Назвемо деякі групи поз і жестів, що їх зафіксували і інтерпретували Н'єрберг та Калеру. Вони виражають різні позиції в процесі спілкування і дають змогу навіть без спеціальної підготовки в галузі невербальної комунікації зрозуміти поведінку свого співрозмовника і, відповідно, коригувати власну, додержуючи норм етикету. Жести відкритості і щирості Розкриті руки долонями вгору Цей жест більшість пов'язує зі щирістю і відкритістю. Актори використовують різні варіанти цього жесту як для вияву емоцій, так і для підкреслення відкритості натури персонажа ще до його реплік. Коли діти хочуть чимось похвалитись, вони відкрито показують руки, а якщо почуваються винними, то ховають руки в кишені чи за спину. Розстібування піджака Люди відкриті і прихильні до вас часто розцібають і навіть знімають піджак у вашій присутності. Аналіз даних зі сфери бізнесу показав більшу частоту угод між людьми в розстібнутих піджаках і навпаки. У багатьох з тих, хто схрещував руки на грудях у захисному жесті, піджаки теж були застібнутими. Той, хто змінював своє рішення на сприятливе, розтуляв руки і автоматично розцібав піджак. Постарайтесь утримувати свого партнера в цьому положенні. І вам, напевне, легше буде дійти з ним згоди. Безліч разів, коли переговори йшли успішно, дослідники Н'єрберг та Калеро фіксували жестову групу «Об'єднання». Сидячи, учасники розстібають піджаки, розгинають ноги, пересуваються ближче до краю столу, який відокремлює їх від співрозмовника. У більшості випадків цю групу жестів супроводжує повідомлення про можливу згоду, розв'язання питання або про загальне позитивне враження від спільної роботи. ЖЕСТИ ЗАХИСТУ ОБОРОНИ до цієї групи жестів належать ті, якими ми реагуємо на можливі погрози, конфліктні ситуації. Руки схрещені на грудях. Цей жест читається легше від інших. Він також справляє вплив на поведінку присутніх. Якщо в групі з чотирьох або й більше осіб ви схрестили руки в захисній позі, то невдовзі можна чекати, що й інші члени групи наслідуватимуть ваш приклад. Ви виявите, що надзвичайно легко зайняти таку позицію і важко змінити її, аби досягти відкритої взаємодії. На жаль, багато хто не усвідомлює, що колись співрозмовник схрестив руки, він зайняв захисну позицію. Замість того, щоб викликати опонента на відвертість, звернувшись до нього і з'ясувавши його запити, учасник переговорів продовжує той самий неправильний курс, який викликав у партнера захисну реакцію. Нерідко люди аж занадто активно виключають і далі відсторонюють людину, котру хотіли б включити у справу. Коли співрозмовник схрестив руки, маємо переглянути те, що робимо або кажемо, бо партнер починає уникати обговорення. Якщо у вас виникають сумніви стосовно того, захищається людина чи ж вона спокійна, як, можливо, сама стверджує, зверніть увагу на кисті її рук. Розслаблені вони чи стиснуті в кулаки. Можливо, пальці вчепились у біцепс так, що побіліли суглоби. Така захисна поза подібна до пози знервованого і незвичного до польотів пасажира, який під час зльоту сидить, вчепившись у ручки крісла. Жести оцінки. Найчастіше неправильно інтерпретуються жести, які ми можемо назвати ми жестами оцінки.